Chega de pegar ônibus para ir trabalhar. Na LG Veículos você consegue transformar o seu, seu sonho em realidade. realidade com o Super Feirão em Batatuba nos dias 16, 17 e 18 de dezembro. E aí, vai ficar de fora dessa? Não perca esta super oportunidade de sair com seu carro. Atenção, aprovação com score baixo, com IPVA 2023 grátis. E aí, gostou? Só na MG Veículos, a aprovação é fácil. é fácil. Isso mesmo, veículos sem, sem entrada. Oferta exclusiva apenas para o feirão Batatuba, Praça Central, Batatuba, Piracaia. E aí, vai ficar de fora dessa?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 Jackie da MG Veículos. A aprovação é fácil. É Isso fácil. mesmo. Veículos sem entrada. Sem entrada. Oferta é. exclusiva apenas para o Feirão Batatuba. Praça Central Batatuba, Piracaia. E aí? Vai ficar de fora dessa?